А може й буде ще? Чи вже він і вершиться, денно й нощно? Як одна людина не може процвітати на горі іншої, так і цілі народи. І німці, і поляки, і римляни давні, і ці, що гайдамаків побили. Хіба був коли-небудь їхній люд щасливим? Ні, Бог таке є. Ти як думаєш? Та що ти можеш думати, коли ти такий же дурний безбожник, як і я? Олег сидів, похиливши голову, бо думав нещівно, що й в ньому самому більше душі Юрасової, ніж Богданової, і віри нині, власне, майже ніякої. Хоч і хочеться піднятися до Богданової душі і знайти віру, або хоч залишитися при старій. І ще він думав про чорного. Хто він такий? Великий грішник, який хотів і не міг стати праведником, чи великий праведник, з якого зробили великого грішника, і почував, що кришиться його власна стара віра, а без неї у цьому світі йому буде важко жити. І з чорним не міг погодитись до кінця. Може, на історичних бродах-перебродах воно й так, за царату, жорстокого і немилосердного, але й ті броди, історія чогось вчить, і нині. Як би склалася подібна ситуація? Простягнули б руку без багнета? Бо навіть і тоді був же Герцен, був товстой. Про людей Зайченко думав оптимістично, як його і вчили. Вони постійно вдосконалюються, за винятком буржуїв і не повторюють минулих помилок. І все ж, звідки ляс із пітьми, котячим оком світилося запитання. А чи простягнули б? Рядки на звороті самі стрибнули в очі. У селі дзвонять по-померлому. Отак задзвонять по мені. Третій день мене морозить. І слабість страшенна. Вечеря у себе. Послушник приніс їсти. Червонопикий, губастий хлопець. Проживе сто літ. У його телячих очах цікавість, як то помирає людина. Ледве стримався, щоб не линути риб'ячу юшку в пику. Прогнав спокою. Дивлюся на монастирську стіну, по ній в'ється дикий виноград, чіпляється за кожну тріщину, листочки розвернулися до світла, п'ють сонце, все хоче жити. Айдамаки жили буйно, їх вистинали з корінням, збили в польоті, неначе птахів, лишили по собі слід, повчальний лише тим, що будь-який прорив українця підітнуть сусіди. А ще повчальний. Мужністю. Гонта, як було йому? Отож, не квилити. Треба було жити на повну силу і мені, не марнувати часу. Себто. Летати їжу, водити дівчат, пиячити з друзями. Але й друзів у мене немає. Сашко, нудний, самозакоханий Хвалько. Микола веселий, але непорядний. Торохтів, неначе висушений свинячий пузир з горохом. Ні, не за пивницями, я сумую, і не за човнами, у яких мої товариші катають легковажних дівчат з подолу. Я готував себе, не хотів поспішати, щоб не попсувати сторінки незрілістю думки. Підносився над Сашком і над іншими, які колотять довкола себе воду, сподіваючись у тій сколоченій воді, упіймати золоту рибку, щоб показати її іншим і сховати до власної торби. Згасаю сонце. Тут у монастирі ніч настає раніше. Мовчазні темні стіни, і між них моя душа, Одинока і розіп'ята на хресті страху та смерті. Я боюся смерті, і думка про гонту не рятує. Я знаю, прожив би немарно. У мені стільки сили, стільки любові до сонця, до трав, До оцих гайдамаків, антицесорів моїх. Цей літопис сам попросився до моїх рук. І я сказав би правдиве, несуєтне слово. Не видрукав би тут, видрукував би за кордоном. Як сумно. Людське життя, воно в чомусь звершеному, а я – нічого. Хмаринка пари, клубок туману, навіть не явір і не кущ глоду. Затриматись у світі чимось суттєвим. Тут, у цьому світі. Не вірю, не можу себе примусити. Повірити в безсмертя душі. Людська душа – це щось зовсім інше. Вона така ж смертельна, як і сама людина, і така ж нещасна. Вона далі дужче старіє і зморщується. Дощів, віків вимили з неї все світле, золоте, дитинне, щире, буйне. Натомість там усі в попіл заздрощів, захванності, лютості, підозри до нощитства. І о така вона безсмертна. Що же буде з нею далі? Нею нагородив нас Бог. Цього не можна казати дядькові, аби не опечалити йому серце. Проте викинути це з голови не можу, бо ж вважаю, що коли є щось у світі, то таке вона, моя, твоя душа, вона немає нікчемна і в однораз найбільше, що є в людині. Не повірив би в те, не дізнався б про те, якби не засвітилася вона в любові, і пече вона мукою своєю, пече й горить, а коли згорить, то вже нічого не буде, як нічого немає від отих, що під хрестами на монастирському цвинтарі, чиї імення на хрестах вже постиралися. А таки хочеться вірити, що моя душа згорить свічкою любові, і не чад, а чисті струмені вознесуться на небо, і засвітять ще кому-небудь. Засвітять ще кому-небудь, повторив у думці Олег. Кому? Їй? Мені? Може це кому-небудь і є найбільше, єдине і справжнє, а все інше – тлін і вигадки людські. Далі коротко на двох сторінках оповідалося про Олену Черемшину та Залізняка, їхню зустріч у лузі за тясменом. Олег прочитав ті сторінки. І відклав зовшит, сидів незрушно втупивши погляду стіну з нищільно припасованих дощок, намагався проламати їх. Енштейнівським стрибком здолати час, і простір, і двохсотлітній поріст рогозута трави у лозі, і двісті повеней.